la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C014. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. Cu scurgerea vremii, aceste meditații au ajuns în posesia studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și prelucrate apoi sub forma a unor lecțiuni de 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi ceri 014 va începe cu prilejul versetului 31 al capitolului 1 al întâiei epistole a lui Pavel scrisă către Corinteni, căruia vom da citire urmată de meditația însoțitoare. Pentru episodul apetisant al lecțiunii de astăzi am ales să dau citire unui fragment din lucrarea lui Emanuel Copăceanu, intitulată Fiul lui Dumnezeu, publicată de editura Porto Franco la Galați în 1911. 991. Cartea începe cu o precuvântare semnată de Nicolae, Mitropolitul Banatului, din care vreau să dau citire chiar părții introductive de la pagina 6 care astfel glăsuiește. Cunoașterea vieții și învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos constituie o datorie a fiecărui creștin. Cu atât mai vârtos elevii seminariști și studenții în teologie, care se pregătesc pentru a deveni slujitori ai altarului, trebuie să-și însușească toate cele ce țin de persoana Mântuitorului și Evanghelia sa. Spre a le veni într pe lângă manualele și cursurile obișnuite, ne-am gândit să le punem la îndemână material suplimentar de genul unei «vieți a lui Isus». În concretizarea gândului nostru ne-a venit într un întâmpinare Emanuel Copăceanu, experimentat mânuitor al condeiului și autor el însuși a unei lucrări, Vieții ai lui Iisus, publicată înainte cu aproape 35 de ani în 1943. Încheiat citatul. Dragi ascultători, vreau să se audă bine cele ce s-au spus. Cunoașterea vieții și învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos Constituie o datorie a fiecărui creștin Și am să menționez că a fiecărui creștin ortodox Având în vedere faptul că această carte Îi face parte din tezaurul literaturii ortodoxe Fiecare creștin care este un creștin Mai ales un creștin ortodox Are ca datorie a vieții lui să cunoască viața și învățătura Mântuitorului Isus Hristos. Învățătura aceasta, care ne vine de la Marele Nicolae, Mitropolitul Banatului, este în perfectă armonie cu învățătura Noului Testament. A Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai ales cu spusele însuși Mântuitorului în Evanghelia după Ioan la capitolul 17 în versetul 3, unde spune El că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Tată, ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ne bucurăm, iubiți ascultători, să vă facem cunoscut că tocmai cu aceasta se îndeletnicesc și programele noastre de radio, cu a face cunoscute învățătura Domnului nostru Isus Hristos, așa cum ne este lăsată pe paginile Noului Testament, învățătură pe care Dumnezeu direct a trimis-o apostolilor săi care au scris prin inspirația nemijlocită a Duhului Său Cel Sfânt. Dragul meu creștin, indiferent de care creștin vrei să te socotești, Indiferent cărei denominațiuni aparții, dar mai ales până la urma urmei, cum am mai spus, mai ales dumneata care ești creștin ortodox. Este preocuparea numărul unu a vieții dumitale cunoașterea mântuitorului, cunoașterea persoanei mântuitorului Isus Hristos și a învățăturii sale? să iei aminte, te rog frumos, de data aceasta, că nu ai dreptul să te numești creștin și nici nu poți să te bucuri de binecuvântările care ies din caritatea de creștin, dacă ocupația numărul 1 a dumitale, de când te scol și până închizi ochii seara la culcare, nu este cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Mântuitorului Isus Hristos care a fost trimis de Dumnezeu așa cum ne este arătat pe paginile Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Nu cu multe lecțiuni în urmă am avut câteva citate din teologia dogmatică a marelui preot profesor dr. Dumitru Stăniloie, care ne spunea că nu se poate ajunge la comuniune cu Dumnezeu decât prin numea el atunci pe Mântuitorul persoana infinită. Avem astfel a doua confirmare că singura noastră datorie de creștini și singura posibilitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu este unirea noastră cu persoana absolută. Unirea aceasta se face la nivel de duh, prin credință și este accesibilă tuturor oamenilor de pe pământ, dar este numai partea acelora care sunt dispuși să facă lucrul acesta aducem aminte încă o dată că așa după cum am vorbit cu alte prilejuri, unirea cu persoana absolută este o lucrare pe care trebuie să o săvârșim noi, aici pe pământ. Dumnezeu doar ne-a pregătit totul, ne-l-a pus la dispoziție, dar noi, acum cât suntem încă aici pe pământ, trebuie ca noi înșine să realizăm această unire cu persoana absolută pe aceeași cale cu care s-a unit El cu noi. El s-a unit cu noi, el s-a înrudit cu noi, dacă vreți să spunem așa, prin crucea de pe Golgota, murind în locul nostru. Noi ne putem uni cu el, ne putem înrudi cu el pe aceeași cale și anume prin moartea noastră față de noi înșine. Așa după cum el a primit voia lui Dumnezeu, chiar atunci când, nevinovat fiind, a trebuit să fie pus pe cruce, cu cât mai mult vom Primi noi voia lui Dumnezeu fără să punem întrebări atunci când ne spune că în afară de Isus nu este mântuire. Cristos Isus, s-a înnomenit pentru ca noi să ne putem îndumnezei. Cristos Isus s-a enomenit prin moarte. Noi ne îndumnezeim pe aceeași cale. Nu există nici o altă cale de a ne îndumnezei decât prin Iisus Hristos, care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Nimeni nu poate să ajungă la Dumnezeu pe nici o altă cale decât pe calea pe care a pregătit-o El. Mulțumim, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, pentru că și astăzi de -a ieșit în cale și ne spui din nou că dacă vrem să ajungem la Tine, Tu ne-ai pregătit. Toate cele ce ne sunt necesare, dar noi trebuie să primim să intrăm pe poarta pe care ne-ai deschis-o prin Domnul Isus Hristos. El a murit pentru noi, fiind nevinovat. Cu cât mai mult trebuie să primim noi să murim în El, fiind vinovații pentru care a murit El. Căci nu există altă cale să ne înrudim cu tine decât pe calea pe care ne-ai deschis-o tu în Domnul Isus Hristos care a plătit mai întâi plata păcatului și după aceea, cuprinzându-ne și pe noi în ea, și, cuprinzându ne în învierea sa, ne-a dus la o viață nouă. Slăviți să fie numele tău, îți mulțumim pentru toate aceste lucrări minunate și neînțelese de noi, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu o lumină tot mai deplină asupra acestei căi misterioase de a ne uni pe noi, oameni păcătoși, cu tine Dumnezeul cel de trei ori spun și de șapte ori desăvârșit. Slăviți să fie numele tău și al Domnului nostru Iisus Hristos în care ne-ai pregătit mântuirea împreună cu Duhul Sfânt care lucrează în noi pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin, amin. Vedeți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 31 de la 1 Corinteni, capitolul 1 care astfel grăsuiește. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Dragii mei, oricine e în Hristos, n-a ajuns aici prin înțelepciunea, puterea sau meritul său, ci pentru că Dumnezeu l-a ales și l-a chemat. Credinciosul trebuie să-și spună mereu, eu nu sunt creștin pentru că sunt mai înțelept sau mai bun decât alții, nici pentru că am căutat pe Dumnezeu, ci pentru că El m-a căutat pe mine. Nimeni nu se poate lăuda cu aceasta în fața lui Dumnezeu. Aici trebuie să fac o scurtă precizare. Când este vorba să mulțumim lui Dumnezeu că El a făcut aceasta pentru noi și că suntem credincioși din pricina Lui, nu spunem aceasta înlăturând alegerea pe care suntem noi chemați să o facem. Admițând că noi suntem credincioși din pricina Lui Dumnezeu, admitem bunătatea Lui care ne-a căutat mai întâi. El a luat această inițiativă, El ne-a căutat, el a dat pe Domnul Hristos, El ne-a făcut cunoscut jertfa și noi doar am primit-o. Deci când este vorba că nu avem cu ce ne lăuda, spunem că nu avem deoarece Domnul Dumnezeu a făcut aceasta pentru noi. Noi însă avem datoria să o primim dacă vrem sau să o respingem dacă nu vrem. Meritul lucrării în sine însă este al lui Dumnezeu și despre aceasta am vrut noi să vorbim aici când am spus că nu avem cu ce să ne lăudăm. Cei mai mulți dintre creștinii din Corint, cărora le-a scris Sfântul Apostol Pavel, erau oameni de rând, sclavi, lepădați, săraci și nebăgați în seamă. Dar Dumnezeu i-a chemat, i-a răscumpărat și le-a dat o viață nouă și plină de nădejde în Domnul Hristos. Sufletul mândru nu-și dă seama de nevoia și starea sa tristă. El e mulțumit cu sine și își închipuie că e bogat și plin de bunătăți. El nu poate pricepe de ce Evanghelia dăruiește iertare și mântuire. Sufletul mândru nu-și poate închipui că are nevoie de ajutorul altuia. Nu știe că e obligat față de Domnul Hristos. Aceasta este o umilință la care el nu vrea să se coboare. Cine se laudă, spune versetul 31 de la 1 Corinteni 1, trebuie să se laude în Domnul. Adevăratul urmaș al Domnului Isus trebuie să fie conștient tot timpul de faptul că ceea ce are bun nu e de la el, ci este darul harului lui Dumnezeu și că prin ceea ce ar putea face el sau alți oameni pentru mântuirea lui nu ajută la nimic. Cum am spus, Dumnezeu s-a înnomenit în Domnul Isus Hristos pentru ca noi să ne putem îndomnezei în El. În afară de El nu există nici un alt mijloc prin care omul să poată spera să ajungă vreodată la locul cu verdeață. Se povestește că la doi oameni, în apropierea cascadei Niagara din America, li s-a răsturnat barca și au fost luați de curentul apei. Cei de pe mal, văzând pericolul în care se aflau, le-au aruncat câte o funie de care s-au prins cei doi nefericiți. Unul din ei s-a ținut tare de funie și a fost tras teafăr la mal. Celălalt, însă văzând o bucată mare de lemn plutind pe apă, a dat drumul funiei și s-a apucat cu mâna de lemn. Pentru că lemnul era mai tare și mai mare decât funia, și s-a părului că prezenta mai multă siguranță. Însă, vai! Lemnul împreună cu omul agățat de el s-au prăbușit în abisul cascadei pentru că nu aveau nici o legătură cu malul. Mărimea bucății de lemn și tăria ei n-au ajutat la nimic celui care s-a agățat de ea. Tot așa sfârșesc și cei care se bizuie pe puterea și înțelepciunea lor, căutând să ajungă la mântuire prin ceea ce fac ei. Harul lui Dumnezeu este funia coborâtă din cer care ne scoate la malul mântuirii. Dacă ne prindem cu mâinile credinței de ea, numai atunci ne duce. Omul nu are niciun merit în mântuirea lui, ci toată lauda este a Domnului care a aruncat funia Harului în marea lumii. Cine se laudă deci să se laude în Domnul? Iubiți ascultători, cu versetul acesta am încheiat meditațiile asupra capitolului 1 al 1 epistolei a lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede acum la meditațiile asupra capitolului 2 al epistolei lui Pavel către Corinteni al 1 epistole și vom demara cu versetul 1 care astfel glăsuiește. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, spune apostolul Pavel, mânat, direct și nemijlocit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A vorbi simplu și cumiez este un talent deosebit, care se câștigă prin stăruință și smerenie. Stilul simplu nu este atât de ușor de câștigat. Cel ce gândește clar, vorbește și scrie clar. Sfântul Iangură de Or spune așa, sacrific totul, toate podoabele de prisos ale oratoriei și nu mă preocup nici de, de expresii, nici de stil. Limba poate fi asăracă și înlănțuirea cuvintelor simple și fără podoabă. Numai expunerea învățăturii și exactitatea tulcurilor să nu rămână în suferință din pricina nepriceperii ascultătorului. Încheiat citatul. Un scriitor francez sublinia cu putere gândul acesta, zicând: Adevărata elogvență, adică vorbire frumoasă, renunță la elogvență. Nu faceți ocoluri nesfârșite asemenea intestinului oi, zice un proverb malgaș, ci fiți simpli și drepți cum este cel al lăcustei. Claritatea este o cerință de bază a vestitorului Evangheliei. Cine nu-i clar să nu se apuce de slujbă, ci să aștepte în rugăciune și în smerenie limpezirea. Duhul Sfânt va face lucrul acesta dacă sufletul rămâne sub călăuzirea Lui. Cât despre mine, fraților, spune apostolul Pavel, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Sărăcia de idei și starea încurcată a sufletului caută să se acopere cu vorbe mari. De obicei, atunci când se predică într-o limbă prea colorată, predicatorul se vestește pe el și nu pe Domnul Isus. Propovăduirea Evangheliei trebuie să fie simplă și clară, ca să poată fi înțeleasă și de un copil și de un savant. Marele propovăduitor al Evangheliei Spurgeon spunea, Îmi amintesc că pe vremea când îl căutam pe mântuitor, am ascultat odată o predică doctrinară foarte bună. Însă, la sfârșitul predicii, aș fi vrut să streg predicatorului că aici se află un biet băiat care ar dori să afle cum poate fi mântuit. Cât de mult aș fi vrut să se fie ocupat, chiar și numai o jumătate de minut, de acest subiect atât de însemnat. Se povestește despre un renumit predicator, doctor în teologie, că a fost chemat să predice odată în fața primarului orașului Londra. De față erau nu numai primarul, ci și autoritățile orașului și o mulțime de popor simplu. Predicatorul a rostit o predică model, ca pentru primar, dar care a trecut peste capetele simple, fără să lase vreo urmă. Bieții oameni n-au găsit nicio hrană sufletească pentru ei. La sfârșit, o femeie bătrână s-a apropiat de predicator și a spus, Domnule doctor!" M-am aflat astăzi într-o mare strâmtorare sufletească și am venit aici ca să primesc ceva pentru starea mea, dar n-am găsit nimic, n-am înțeles ce-ați predicat. Predicatorul, zguduit de aceste vorbe ale bătrânei, a spus, Domnul să mă ierte și făgăduiesc că nu-l voi mai întrista niciodată ca astăzi. Apostolul Pavel ne spune deci aici la capitolul 2 cu 1 din 1 Corinteni, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită. Taina lui Dumnezeu, amintit în versetul acesta, este Domnul Iisus Hristos. Să că taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, scrie la Coloseni, capitolul 2, versetele 2 și 3. Taina este ceva ascuns pe care Dumnezeu o descopere celor credincioși care au căpătat harul de a crede. Domnul Hristos este taina. Dumnezeu adevărat și om adevărat în aceeași persoană, așa cum mintea noastră nu pricepe, aceasta este Domnul Hristos. Dumnezeu însă descopere acest lucru celor credincioși nu ca pe un lucru de pătruns cu mintea, ci ca pe un lucru pe care să-l credem cu inima. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Așa spunea Marele Apostol despre sine, pentru că el învățase de la Mântuitorul său cum trebuie să lucreze în ogorul Evangheliei Mântuirii? Frații mei, lucrători pe ogorul Domnului, feriți-vă să nu cădeți în ispită când e vorba de propovăduirea Evangheliei. Prin tot ce facem, prin tot ce suntem, să-L arătăm mai limpede pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul păcătoșilor, ca pe Cel care aduce viață și pace. Lumea n-are nevoie de filozofie, nici de stil pompos, nici de artă religioasă oratorică și nici de lacrimile false ale unor vestitori care lăcrimează ei în predică pentru ca să-i facă și pe alții să le crimeze, ci are nevoie de mântuire. Asta caută lumea. Lăsați-i pe alții să se ocupe de lucruri mari. Voi arătați-l simplu, pe Hristos Mântuitorul, prin trăirea, lucrarea și vorbirea, cât și predica voastră. Omenirea se află în mijlocul valurilor mării păcatului. Nu filozofați, ci aruncați colacul de salvare al Harului. La versetul următor, la versetul 2 din 1 Corinteni, capitolul 2, citim Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. O, dragii mei, toată știința mântuirii se află într-un singur loc, Isus Hristos cel răstignit. Toată nădejdea creștinilor adevărați este într-un singur nume, Isus cel răstignit. Toată puterea prin care se câștigă biruința asupra diavolului, asupra lumii și asupra eului, se află numai în Isus cel răstignit, în cruce. Temeria vieții celei noi este numai în Isus cel răstignit. Lucrarea lui Dumnezeu pe care trebuie să o facă în slujitorii săi și prin ei pe întreg pământul trebuie să înceapă cu Isus. Cristos cel răstignit, unde este vestit El, Iisus Hristos cel răstignit, acolo este adevărul și ascultătorul se poate apropia fără teamă. Toată truda diavolului este să-L scoată pe Iisus Hristos cel răstignit din viața credincioșilor sau din viața adunării credincioșilor și mai ales din predică. Cu toată dreptatea spunea părintele Iosif Trifa? Frații mei aveți grijă ca nimeni și nimic să nu vă fure pe Iisus Hristos cel răstignit, cine îl are pe El, are totul. Un alt frate sublinia, cât timp în viața și mărturisirea unui om, a unei lucrări, Iisus, cel răstignit este singurul steag care se vede ridicat, fi liniștit și apropiete. Acolo totul e bine. de acea mare de a-l pierde din adunare pe Isus cel răstignit nu vine din afară, ci din năuntru. Sunt unii care veșnic își bat capul după șefie și scaune, în loc să se îngrijească de un singur lucru, copiii Domnului să-l aibă mai mult pe cel răstignit. Și de cea mai mare este de a-l pierde pe Iisus cel răstignit din lăuntrul nostru, din inima noastră. Căci câtă vreme îl avem pe Iisus Mântuitorul în lăuntrul nostru, în inima noastră vom fi plini de biruință. Nu uitați, spunea marele evanghelist Birigrim, că nici religia, nici cultura, nici reputația nu vă pot mântui, ci numai Hristos cel răstignit. A cunoaște numai numele lui Hristos nu este de ajuns. Să fii convins că El este mântuitorul lumii nu este suficient. Să crezi că a mântuit pe alții, de asemenea, nu-i destul. Nu credeți cu adevărat în El până când nu-L veți lua ca mântuitor strict personal și nu îți vei preda viața în mâinile Lui. Orice predică trebuie să descopere pe Iisus cel răstignit și să acopere pe predicator. Aceasta este predica cea bună și adevărată. Chiar și dintre credincioși, spunea omul lui Dumnezeu Tudor Popescu, nu toți predică pe Domnul Hristos. Ei predică morala, ce să facă și ce să nu facă omul. Să-i auzi ce mai vorbesc ei împotriva păcatelor sau cum vorbesc de o viață curată, dar de Domnul Hristos și mai ales de El răstignit, Vorbesc atât de puțin. Toate lucrurile trebuie aduse la Mântuitorul, dragii mei, așa ca viața fiecăruia dintre noi să răiasă din legătura cu El. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea mesajului C014, care vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să dea Domnul Dumnezeu ca toți care am ascultat aceste gânduri minunate, prin care am fost îndreptați în totul și cu totul către Domnul Isus Hristos, toți să avem parte de binecuvântare din aceasta. Aceia care nu l-au primit pe Domnul Isus Hristos, pe calea pe care a venit Domnul Isus Hristos să ni se dea nouă, și anume pe calea morții, să facă lucrul acesta murind față de ei înșiși, adică pocăindu-se, Pocăință înseamnă a gândi cum gândește Dumnezeu, nu mai gândesc îmi gândeam eu, nu mă mai au după raționamentele mele, ce ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Iar cei care prin harul lui Dumnezeu deja am făcut actul acesta pasul pocăinței, să ne ajute Domnul Dumnezeu să înțelegem că așa cum l-am primit, tot așa trebuie să trăim, adică prin el, numai prin sfânta călăuzirea Duhului Său cel Sfânt și să facem lucrul acesta pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu bucurii. Ție, Iisus iubit Tot ce-n iubire Mai sus de file Prin răstignire Ne-ai dăruit Tot ce iubire Mai sus de file, Prin răstignire Ne-ai dăruit Naidea ta Ne-aduce-n viața Căci tu le Sfânt, lumina ta ne umple fața Când ne-o întoarcem dinspre pământ Cu umiliință și cu credință De-a ta ființă ne Ca noi să crească și să rodească Viața cerească cum o Ca noi să crească și să rodească Viața cerească cum o dorim Nu uitați să dat like, a lăsați un comentariu